Doina pentru taina adevărului, Doamne, Tu ești adevărul, și din cursele înșelătoare ale lumii să ieșim neînvățat, când să venim la Tine ca niște copii curați, nechemat. Doamne, Tu ești adevărul și de vicleniile duhurilor rele, cu îngerii Tăi neapărat, când dorul la tine a venit și cu el ne-am rugat. Doamne, Tu ești adevărul pe care în calea vieții noastre l-ai așezat și să cunoaștem tainele împărăției tale ne-ai Doamne, Tu ești adevărul pe care, prin lumina ta cea sfântă, ne-l-ai arătat ca să te vedem între Sfinții tăi cât ești de minunat. Doamne, Tu ești adevărul, taina din adâncul cuvântului, de aceea cum să trecem dincolo de cuvinte, sensuri și imagini am aflat. Doamne, Tu ești adevărul, de aceea cu soarele dreptății tale ne și cum va fi judecata prin poruncile tale ne arătat. Doamne, Tu ești adevărul, de aceea ca să te aflăm de toate ne-am lepădat. Și purtând Crucea Neamului pe tine te-am urmat. Doamne, tu ești adevărul, de aceea în toată vremea și în tot locul ne-a încercat, și să alegem binele, ne Doamne, tu ești adevărul care pentru noi ai venit și ne-ai luminat, de aceea credința cea dreaptă în noi neclintită a stat. Doamne, Tu ești adevărul și ca să vedem cum lucrezi neîncetat, de orbirea cugetului și a minții ne-ai vindecat. Lacrima pentru cununa cumpătării Doamne, cununa cumpătării ca o cruce în inima noastră a intrat, când ca arhiereu în biserică, în inimii noastre ai venit, ușa deschisă pentru neamul nostru ai lăsat. Petronul tău te așezat, cu jalea, cu lacrimile neamului nostru ne-a ascultat.